Оширених очах дві блискавки. «Хай з гробова дошка буде твоєю полюбовницею!» Вона ще побачила, як жорнувата обличчя лісника витягнулось у диню, стало мертвотним і рвучко гайнула зуселі. У сонне рогкання свиней, у сонне зітхання глечиків, що вигрівались на кілках, у сонні сонця, що стікали з дерев на загиджене дворищі. Тут справді зупинився чи вмирав час Магазанник не вибіг за нею Бо він отитерів Розгублено стоючи посеред хати І звідки в неї така затятість? І як з її уст можуть зірватися такі шалені слова? Ах, ці жінки! Всі вони одним миром мазані Всі вони пішли від конотопської відьми він притулився до вікна, та з дворища ліс, мела не рідня конотопської відьми, а розгнівана краса, не помічаючи, як з її кошика розсипалися пеньки. Розсипай, розсипай, а що ти взимку їстимеш? Гнів швидко як охопив, так і осипався, а прийшли гіркі жалізи отим недосяжним, що жило. Поруч і сторонилась, і боялась його. Невже так і не зазнає він того розкошування, яке дає чоловікові справжня краса? Невже замість святості, кохання, він матиме лише гріховні любощі? Падав і не падав перший сніг, курилась і не курилась земля, підбиваючись під розкошлану димчасту куделю осіннього вечора. І зараз дальні дерева теж здавалися шматками осіннього вечорового неба. У татарському броді по-дитячому причмокувала хвиля і смоктала берег. Це нагадало вдові, як біля її прудей лежали діти. Вона випросталась на квадці і з болем відчула, що поменшило її перса. Недоїдання робило своє а хтось же поїдає ковбаску, засмажену на черешневих гілочках. Викинь з голови цей непотріб. Ось дітей треба якоюсь затіркою нагодувати. Як вона тільки перезимує, Де подіти, де прикопати ці гадки і гіркоту та самотність, що вселились у душу? Тож, тяжких думках, вона поклала на кінці коромисла випранне шмаття, зручніше вмостила коромисло на плече і, погойдуючись, пішла до хати. А навздогін їй схлипувала і смоктала берег осіння хвиля. Почувши її кроки, діти посхоплювалися з долівки і вже несуть матері своє немудре запитання. Мамо, що ми будемо вечеряти? І вона мусить посміхнутися їм, покласти руки на юршисті чорний і золотистий чубики. Щось таке буде? А що саме? Крупник? Ні. «Козацький куніш». «Козацький?» – дивується Миколка, бо, звичайно, він знає. «Який же це?» «І з димом, і шкварками. І з шкварками, і димом. Оце добре!» – зрадів Миколка. «А де ви взяли?» Тітка Марина принесла. «Тітка Марина колола кабана?» «Ні, вона за своє малювання заробила. А я в тітки Марини бачив на стіні з двору малювані квіти». Як живі стоять, згадав Володимир. І для чого вони її оцінили? Щоб нагадували літо, коли все родить, зітхнула Оксана. Вже доварювався кульвіш і шкварчала засмачка, вже діти нетерпляче вигравали дерев'яними ложками по мисті, як вона почула на подвір'ї чиїсь кроки. Потім клямцнула клямка, друга, і в хату, пригинаючись одноши, ввійшов стах Артеменко. Він через плече скинув надолівку мішок, і від нього війнуло пахощами вітряка і літа. Натрудженою рукою стах витер спітніла обличчя, ніякого повів очима на Оксану. «Вечір добрий? Чи приймете, чи проженете приймака?» Це приймака налякало вдову і обізвалося тією тривожною ніччю, коли бозна що привезлася їй, і вона кинулась шукати його, як може, й тепер він шукає її. Жіночим передчуттям розуміла, що страх уболіває за нею. Раніше Оксана не боялась його, а от після тієї ночі почала боятися і себе, і його.